та янтарним наливом садів, осінніми зграями чорного вороння, що зліталися до Києва з навколишніх лісів, а в сім'ї незмінною увагою та любов'ю, як до найменшої. І раптом все потускніло-померкло. Життя розділилося навпіл. Те, що було до зустрічі з Добринею, і те, що настало тепер. Цей незвичайний смерть, половецький пастух, Татарський невільник чомусь як вихор вбірвався в її життя і в її юне серце. Чи вона знайшла в ньому щось особливе? Так, він був не такий, як інші, кого вона бачила у Києві у боярських хоромах. Він прийшов із чужого її світу незнаного степу, від смердючих половецьких богать та залитих руською і татарською кров'ю сплюндрованих міст. Від нього віло напівдикою стілою степового коня. І разом з тим досвідом і розумом людини, набагато старшої за неї, людини, що не тільки бачила смерть довкола себе, а ніби, як здалося їй, і сама вирвалася з її чіпких пазурів. На ньому не було вишуканого одягу з дорогих тканин, що виробляли київські та заморські умільці. Не було і позолоченої зброї, як у київських молодих боярчуків, у першу зустріч, коли вона побачила його у батьківській горниці за трапезним столом, він їздався просто диконом, зарослим, бородатим, розпадлим, в одязі з чужого плеча, в чому він сам зразу ж признався, з почервонілими від морозних вітрів обличчям і міцними потрісканими до крові кулаками. Але які в нього були очі! Їй здалося, що він поглянув на неї так, як вона дивилася, Бувало на перший весняний ряст, зачудовано і ніжно. Так на неї не дивився ніхто. І від того серце її здригнулося і завмерло від солодкого щему. Хіба можна забути думить? Звичайно, вона знала, що він не князь, не боярин, не купець і навіть не ремісник, а простий смерть. Правда, вільний. Не раб, не закуп, а вільний, і все ж смерть. Та коли поглянула в його чисті і чесні очі, а особливо, коли побачила його постриженим, поголеним, на багато років помолоділим, то геть відігнала думки про те, що він смерд, І сповна віддалася своєму першому дівочому поривові, своєму блискавично розквітлому почуттю. Як це з нею трапилося, вона не розуміла. Та й не дуже дошукувалася причини. Знала одне – вона раптово стала іншою. Була дитиною, стала дорослою. Була безтурботною, а тут відчула, як щось незвичне і незвичайне, таємниче невидимими сітями оплутало її серце і прив'язало до однієї тепер для неї на світі милої людини Добрині. Як це трапилося? Було для неї незбагненною таємницею. Але трапилося. І чим більше часу минуло, тим сильніше розгорялася полум'я у її юному палкому серці. Їй хотілося бачити Добриню, розмовляти з ним, а вона не мала такої змоги. І це мучило її, дратувало, так що вона швидко відчула, що кохання – це не тільки радість, а й невгасиме горе. А коли дізналася від Іванка, що Добриня загадково зник, вона втратила спокій і сон хоча нікому ні словом не обмовилася про це і думала, що жодна душа в світі не здогадується про її почуття болю і розпачу. Так вона думала, молодесенька і недосвідчена. Так вона думала. А насправді батько, боярин Дмитро, давно помітив, що з дочкою щось сталося. Його пильне око відразу ще по від'їзді до Брині побачило, зажур в очах Янки, а потім, коли парубок зник, глибокий біль і душевну муку. І він зрозумів усе. І в ту ж ніч поділився своїм здогадом з бояринею Анастасією. «Цей смерть не повинен бувати в нашій господі», сказала твердо бояриня. «Янка ще дитина і встигне знайти собі достойну пару. Зник от і добре. Мене місяць півроку і Янка забуде його ім'я. А якщо це... Справжні кохання?» «Ну то й що? Хіба ти погодишся мати з яким смерда? Нас увесь Київ засміє. Ти не повинен шукати його». Дмитро промовчав. «Звичайно, Київ буде здивований, але ж і Янку свою єдину доньку-пестунку жалко. І перед тим баромком добри і совісно. У Боярину були свої погляди на життя і непорядність. І він таки... Розшукував Добриню хоча б Хлопець як у воду упав. Не знала Янка, що тут за столом є ще одна людина, хитра і не менш досвідчена, умудрена життям, як її батько, яка ще в покоях хворого князя розгадала душевне сум'яття дівчини. Це був тисяцький домажир. Зіставивши зникнення смерда, про якого він справді нічого не знав, заступництвом за нього боярина Дмитра, і з незвичайною схвильовністю його дочки, він зразу здогадався, які почуття привели юну бояришню до князя. Правда, великого значення він цьому не надав, бо не міг навіть уявити, щоб Дмитро з Анастасією віддали доньку за смерда. Але, розгадавши цю загадку, і пальцем не ворухнув. Щоб розшукати якогось там добрині, якого він не сумнівався, хтось із його людей або ж уже відправив на той світ, або заховав так, що і вдень зі свічкою не знайдеш. Він навіть допускав, що смерть сидить у князівському поробі, бо якщо його схопила княжа сторожа, то запроторила тільки туди. Ну і що, хай сидить. Янка мляво жувала якийсь несмашний кусок, що наліз їй у горло, і думала про те, як відкараскатися від несподіваної напасті? І не могла дати ради своїм думкам. Все сплуталося в її голові, все здавалося таким складним і нерозв'язним зимовий наскок татар, добриня, його зникнення, тисяцький домажир, його син. І чому вона така нещата?